Sfântilor, Sfântilor și Episodul Danților Apostoli, ale acelor Sfinților Sfânti, noștri, Vasile cel Mare, Arhiectisul, cu Vănei Capagotii, Vibori, Teologul și de a fără în săpărce. Sfântilor Erat, și maxima o în fricării în și Acum și Ana și Intăle, Sfântilor să ne mâlească, să ne mâlească de vă spune câteva cuvinte despre acești trei mari erari. Bineînțeles că dumneavoastră îți cunoașteți viețile acestor Sfinți erari, mai ales că luna aceasta, ianuarie, a fost marcată, dacă putem spune, de viețile lor, fiindcă fiecare din acești trei au avut o sărbătoare. Pe 1 ianuarie a fost Sfântul Vasile cel Mare, pe 25 ianuarie a fost Sfântul Gligore teolog, sau Dumnazians, pe 27 s-a servat mutarea smoastrilor Sfântului Anglă de din Comanii în Constantinărcăștă. În general, viața o cunoașteți, ați ascultat-o la Cazane, o mai știți din predici. Ceea ce vreau eu să vă spun este altceva și anume, tot timpul ați auzit și la oclusul de la sfârșitul Sfântului Liturghii, și la rugăciunea de la Vecernie, și la rugăciunea de după Evanghelia de la Otrine, ați auzit de lucrul acesta să ne mântuiască Dumnezeu pentru rugăciunilor marilor dascări la lumii și era. Știți prea bine că cea mai înaltă treaptă de slujire în biserica ortodoxă este Arheria și totuși iată că ei au fost lăsat cunoscuți sub această denumire de mar dascări și apoi erar. Și dacă ați fost atenți la apostolul citit astăzi și la Evanghelia, ați auzit cum a spus Mântuitorul că cei care vor învăța despre mine în fața oamenilor mari vor fi în împărăția cerurilor iar cei care vor învăța greșit, mi se vor chema în împărăția lui Dumnezeu. Iată de cei bisericănișori să fii dascăl al bisericii să înveți pe oameni despre Dumnezeu și despre ceea ce să facă ca să ajungă la mântuire, este una din cele mai grele, dar și cele mai răsplătite fapte pe care poate să o facă un om cu pământ. Vedeți? Nouă, astăzi, neușor, fiindcă avem la dispoziție multe scrieri. Dacă cineva este curios și vrea să vadă mai mult, cum este Dumnezeul nostru? Cum îl descriu Sfinții Părinți? Își păi un manual de dogmatică și citește acolo. Dumnezeu este unic, singur în ființă, dar întrebit în persoană, și începe să citească caracteristicile lui Dumnezeu. Dar să ne coborâm noi în primele viacuri ale creștinismului, când doar aveau la dispoziție Sfintele Evanghelie lăsate de evangeliști, Vechiul Testament și faptele apostolului cu scriele Sfântului apostol Pavel Sfântului Apostolul Iacob, doar aceste cărți le aveau și dacă le citiți, veți vedea că foarte greu, aproape imposibil este unui om obișnuit să poată să descrie cât de cât, cât a vrut Dumnezeu să se reveleze oamenilor să descrie pe Dumnezeu. Dar ce a spus Mântuitorul Iisus Hristos? Eu v-am învățat cât v-am învățat, restul va veni Mântuitorul, Duhul adevărului, care vă va învăța pe voi toate cele despre Tatăl despre mine. Într-adevăr, Duhul Sfânt s-a reversat în biserică și a lucrat, bineînțeles, prin oameni. Dar nu prin orice fel de oameni, ci prin oameni deosebiți, care au avut o viață închinată lui Dumnezeu și semenilor săi, care s-au sacrificat pentru adevărul de credință. Și printre aceștia, și în primul rând, au fost și cei trei mari rafi, Vasile, Ioan și Grigore Teologului. De aceea, dacă reușiți să vă uitați în Sfântul Altar, veți vedea pictați în apsida Sfântului Altar primii pe acești erau și continuând cu ceilalți, cu Atanase, cu Chiril, Nicolae, Spiridon și alți sfinți mari dansi pe le cu ce erarhi. Așa mare importanță au aceștia în biserică, fiindcă ei, pe din s-au străduit prin post și prin rugăciune și prin efortul mari să găsească termenii care să descrie cât se poate de adevărat și mai aproape de adevăr Dumnezeu. Dacă citiți viața Sfântului Grigore Teologul, veți vedea cu cât chin și suferință și cu câte de multe lacrimi și rugăciuni acest om a reușit să descrie cum Duhul Sfânt și Fiul și Tatăl sunt una într-o singură ființă, dar bineînțeles sunt trei persoane. Se ruga la Dumnezeu, Doamne, dăm -mi minte, dăm -mi curăție, dăm smerenie ca să pot și cuvinte să pot descrie lucrurile acestea de nedescris. Sfântul Vasile cel Mare la fel, era un mare ascet și știind pericolul care era atunci, și anume, erau oameni care învățau greșit despre Dumnezeu, erau arienii, și vă aduceți aminte ce spunea Arie, că Fiul nu este de o ființă și de o potrivă cu Tatăl, ci este o creație a lui, și învăța astfel greșit pe oameni. Și acest Sfânt Vasile a fost chemat, fiindcă împreună cu Grigorie au absolvit facultățile de filozofie și retorică din Atena, și aveau la îndemână termenii și... Capacitatea de a putea descrie lucrurile acestea grele, teologice, a fost schemat în cezarea un mare centru de atunci, un centru și duomnicesc, dar și comercial, a fost chemat să țină piept arienilor care veneau peste ceilalți credincioși. Imperațiunea umană a mai mult lucrul acesta ca fiul este creat de tată, dar lucrurile legate de Dumnezeu nu se caută doar cu rațiunea minții. Poate acesta este pe ultimul loc, Și descrierea Dumnezeiei se face prin pogorirea Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt nu vine decât dacă viața ta este o viață curată, este o viață duomnicească, este o viață plăcută din Dumnezeu și dorința ta este de a face bine semnilor tăi. De aceea a fost chemat Sfântul Vasile cel Mare. De aceea Sfântul Vasile cel Mare era chemat și l-a rugat pe prietenul său, Grigori Teologul, să vină să-l ajute în lupta aceasta de a lăsa omenirii descrierea cât mai exactă a Dumnezeului, așa după cât le-a dat un nou Dumnezeu să o înțeleagă. De aceea se bucura Sfântul Grigoric cel mare când, la o vârstă înaintată de 80 ceva de ani, când era pe patul de moarte, se gândea oare cei care au rămas în urma noastră, episcop și arherei, Oare aceștia vor duce mai departe adevărul de credință și gândindu-se cam ce este în lume de atunci, ajungând la un moment dat să se gândească la centrele duobnicești din Asia Mică, s-a bucurat că a auzit că un preot, Ioan în Antiochia era un om de un altă ținută de duobniceastră și care învăța bine poporul și nu era nimeni alt decât Sfântul Ioan aur, care continua lupta acestor doi mari Sfânt dinaintea lui. Iubiților din Ceruri, ca să vedeți ce înseamnă lucrul acesta și cât este de greu, aduceți-vă aminte ce spune învățătura ortodoxă despre judecata de apoi. Vedeți dumneavoastră că sufletul, atunci când omul moare, suferă o judecată așa numită particulară imediat după moarte și îi se dă o răsplată în funcție de faptele pe care le-a făcut în viață o suferință sau o bucurie, dar nu totală bucurie așa cum va fi după a doua judecată și nici suferință așa mare care va fi după a doua judecată dacă merită lucrul acesta. De ce? Fiindcă până la a doua judecată vor trece generații dacă Dumnezeu va binevoi și cuvintele și faptele tale care le-ai făcut în viața ta se vor perpetua și celorlalte generații. Și dacă tu ai spus cuvinte drepte și adevărate și ele au dus la mântuire și pe alți oameni, răsplata ta va fi mult mai mare decât ai putut face în viață. Pe când dacă cumva ai învățat greșit sau ai smintit pe cineva, acel cineva va învăța la rândul său pe alții și pe alții și toate sufletele acestea care se vor pierde, vor cădea și asupra ta, de generată. De aceea doar judecată va fi crântă și nu putem noi înțelege, fiindcă noi știm ce am făcut doar în viață, atât cât ne aducem aminte. Dar ce se va întâmpla cu faptele noastre care le-am făcut și cum se vor repercuta asupra celorlalți oameni și a altor generații, nu mai știm. Vă dați seama ce se va fi judecată lui Arie? El a spus câteva cuvinte și le-a susținut tare din mândria lui, dar acele cuvinte au dus la pierzare pe mulți oameni care poate vreau să se mântuiască. Și vă aduceți aminte de Sinodul I, cum s a strâns Sfinții Părinți să lupte contra lui Ari, cum la Sinodul doilea Macedonia a preluat din ideile lui Ari și a apărut semi-arianismul și a luptat atunci Sfântul Atanas, cu Sfântul Vigore, teologul observat de noi astăzi, cum mai departe cuvintele unor eretici ca Nestorii, Sfântihiei, au dus la alte învățături greșite, care au fost corectate de din 3 și al 4-lea. Vă aduceți aminte de iconoclast, m au învățat pe oameni să nu cinstească icoanele. Și alte și alte învățături greșite, care au dus la pierzarea multor oameni. De aceea, pe crentioși, dați-vă seama cât de greu este să fii un om care să învățe pe alți oameni credința. Mai ales în perioada de atunci. Nu existau încă termenii, nu existau încă scrierile, fiindcă ei au fost cei de la început și de aceea lor le dărăm cel mai mult. V-am spus, dacă cineva vă întreabă despre Dumnezeu, repede alergați la Sfântul Vasile cel Mare și vedeți din dialogurile lui care l-a avut cu ereticii cum l-a descris pe Dumnezeu. Mai mult decât atât, mergeți și deschideți cartea cu cele cinci cuvântări teologice ale Sfântului Grigorie de Nazia Și veți vedea acolo descris Sfânta Trină. Și este ușor, nu mai greșesc, fiindcă îi spun Sfinții Părinți și ceea ce au spus Sfinții Părinți au spus nu de la ei ci de la Duhul Sfânt, de la Dumnezeu și a pus recunoscut și farafat de Biserică din Sfântele Sinoabii și am văzut că, crezând, așa cum au lăsat Sfântul Evangheliei, și descrierea lor mai amănânțite s-au mântuit oameni și chiar s-au sfințit. Deci este un adevăr. De aceea, în vizurilor plâncioși, mai ales în ultima perioadă, în istoria noastră contemporană, cei care vor să transforme sau să distrugă ortodoxia, prima oară se lovesc de Sfântul Evangheliei și de Sfânta Scriptură, bineînțeles, și mai ales de Sfinților Părinți. Și nu pot să construiască o singură religie, așa cum ați auzit în ziua de astăzi, până nu vor distruge Scriile acestor Sfinți Părinți. că nu se poate, vizorul o să ne unim cu oameni care nu cred în Sfinți. Atâta timp cât Sfântul Ioan Grădea ori cinstea și povățuia pe creștini, încă din perioada de și secolul IV, să cinstească pe Sfinți. Nu putem, iubițelor cremincioși, să ne unim cu oameni care nu cestezi pe Maica Domnului atâta timp cât acești Sfinți au scris frumos și ne-au lăsat chiar cu să o cinstim, să o supravenerăm pe Maica Domnului. Nu putem, iubițelor cremincioși, să dăm dreptate catolicilor în ce privește deschirea Sfintei trăind cu adausul de filiogurile dacă Sfinții aceștia nu au lăsat scris așa ceva și, din contră, au spus că este greșit. Și atunci, ei trebuie mai întâi să transformă, să distrugă aceste scrieri. Și vreau să vă spun două întâmplări care le-am auzit, luați-le ca atare, cred că sunt adevărate, pentru că sunt diferite, să vedeți ce se întâmplă în ziua de astăzi. Cu câțiva ani în urmă eram aici București și a venit un părinte din Arabia, profesor la seminar în localitatea Băz, seminar care îl avea în grijă, pentru a-și Dumnezeu să-l Și acest părinte a fost trimis la mine să mă întrebe dacă nu am scriele Sfântului Apostol Pavel, vechi, în care el scria despre Epistolele Pauline. Adică făcea un comentariu la scrierile Sfântului Apostol Pavel. Și i-am spus, mergi în oraș și vezi că deja au ieșit, tocmai au ieșit pe piață scriile acestea. Tărpire la Epistele Pauline, tocmai au fost scoase pe piață și le găsești. Și a spus, nu, părinte, nu am nevoie de scriile scoase acum, fiindcă ele nu mai sunt cele scrise de Sfântul Ioan cu de la Ungro de Vreau pe cele vechi. Mai târziu am găsit o istorioară, care este de mine m impresionat, pur și simplu, și anume este vorba despre o studentă care era specialistă în limbi străine, mai ales în limbile clasice, vechi, și celelalte limbi, și a primit o bursă, o bursă Soros, ca să meargă în Ungaria să și dea doctorat. Și, Mergând acolo, i s-a cerut să traducă tocmai din scrierile Sfântului Ioan Gură din scriile veche grecești, să le traducă pe semnului mai engleză. Ea a început să traducă scriere și a prezentat lucrarea. Când profesorul a verificat, au început să o corecteze, să spună să modifice aici, să modifice aici, să modifice aici. Și ea, când s-a uitat, și a citit în profunzime ceea ce vrea să modifice, s-a revoltat, și a spus ceea ce înțeles voi, modifică tocmai întreg înțeles a ceea ce a scris Sfântul Ioan Gurădeau. Și este tocmai opus învățăturii Lui. Nu pot face lucrul acesta, faceți-l voi. Și atunci profesorii i-au spus să faci ceea ce spunem, dacă nu va fi rău de tine. Și ea nu a vrut, pur și simplu nu a vrut și, la un moment dat, neînțelegând cu profesorii, s-a întors în țară și, când s-a întors în țară, a început să o doară omoplatul și, când s-a dus la doctor, a aflat că are cancer. Și, văzând lucrul acesta și-a rămas ulumită de ceea ce s-a întâmplat, a căutat în istoricul acestei burse, se spune, și a găsit și pe alți studenți care la fel nu au fost de acord cu ceea ce le spunea să facă profesorii și la fel au murit de cancer. Când au căutat cine sunt profesori, a văzut că mulți din ei sunt evrei și a dat seama că acești oameni scriu, dar nu cu mâna lor, ci prin mâna studenților, ca teze de doctorat sau ca lucrări ale lor de masterat sau alte tipuri de lucrări universitare, scriu cu mâna lor transformând când traduceri noi, transformate, ale simțelor Părinți. Și pe acestea le editează și le scot pe piață și ajung în mâinile noastre cele de astăzi. Ea și-a dat seama de ce s-a întâmplat, și-a luat bagajul, a renunțat la vârstă și până la urmă s-a călătorit și, după că cum și murit Mona. Și este îngropată la mănăstirii din Moldova. Iată, visul să o și lucrurile acestea le-am auzit, nu le-am văzut cu ochii mei. Cert este că mormântul acestei maici este la o mănăstire din Moldova, dar ascultând vorbele unuia din Basarabia, altea din România și alte și alte lucruri, îți dai seama că este un adevăr și gândind că în ziua de astăzi se urmărește o uniune a religiilor sub numele acesta de ecumenism, care se aproape mult de, de numirea de ecumenice, numire Vă dați seama că este o realitate. Și că, într-adevăr, cineva vrea să modifice aceste învățături, ca mai apoi să citeze din ele și să spună, iată ce au spus Sfinții totuși, că este bine să fim una, că înțelegerea dogmei Sfintei Trini poate să aibă și interpretări. ce deci am citit câteva lucrări a unor teologi de astăzi și cum tric ei peste învățăturile greșite ale catolicilor legate de Sfânta trinii. Și au ajuns să spună că, de fapt, este o nuanță diferită, dar că spun același lucru. Mai mult decât atât, o mare apropiere se face acum de monofiziți. Vă aduceți aminte de Sinodul al iv la Calcedon, când biserica atunci s rupt în două, o parte au rămas învățătura adevărată iar o parte a devenit biserice neocalcedonienă, din ele în parte copți, armenii, iacobini și sirieni și alți, alte biserici, și care învață greșit despre firea Mântuitorului, despre firele Mântuitorului. Și atunci, ca să se unească astăzi, la fel au spus, că de fapt ei au scris și scriu că este o singură fire și anume cea Dumnezească în Iisus Hristos, dar se subînțelege cealaltă fire omenească. Dar întrebarea, de ce nu recunoști atât, dacă nu se subînțelege și nu scrii negru pe alt? Fiindcă Sfinții Părinți, acești mari dascuri iubițelor și au căutat să lase clar, cât mai clar, ca nu cumva să apară vreo învățătură greșită mai târziu despre Sfânta Trinului. Ei așa se încearcă astăzi să se unească de fapt de formă, fondurile rămânând de obicei neschimbate, ca trecând generații crescute în această unime sau unire, să uite de adevărul de credință și să rămână doar cu o coajă numită religie, și fără nicio trăire, și fără nicio legătură cu Dumnezeu. Păciubiților deci, creștini, Dumnezeu este viu. Cu Dumnezeu trebuie să avem o relație care să fie vie și permanentă. Nu este doar o descriere abstractă sau o definiție undeva într-un manual de teologie. Pe lucrurile acestea, puțin oamenii mai înțeleg dar ele s-au păstrat în Biserica Ortodoxă, datorită cu datorită acestor mari Sfinți, dască la lumii și erat, împreună cu nuclein și cuioște, această mare bogăție a noastră care ne-a lăsat Dumnezeu să ne ajute spre mântuirea sufletelor noastre, Căci ei și cere și noi, să ne închinăm Dumnezeului Celui adevărat și Viu, care își spune slavă și